Hoofdstuk 57, 19 maart 2017, 10.35 die aand Sout en peper verleen smaak aan voedsel. Net so verleen my liefde een heerlikheid aan jylle levens en maak dit alles die moeite waard. Ek het gesê dat jylle die sout van die aarde is, want ek is die sout in jylle harte. Sout is een baie belangrike bestanddeel in so baie dinge, en jylle lichaam sal nie kan oorleef sonder die nodige soute nie. Ek is daar die allerbelangrikste bestanddeel in jylle ook. As jylle my lief het en my geboeie bewaar, is jylle vol soud, en dan kan jylle die aardse leven met soudigheid geer, so dat ek in jylle behaal kan skep. Kos wat sonder goud soudgaar gemaak is, is nie lekker nie. Het is smaakloos, net so is 'n hart sonder liefde vir my smaakloos en geerloos, en ek kan het nie inneem, sonder om baie gegrief te wees nie. As ek een liefdeloze hart teekom, Grief dit my hele weese, en dan wil ek die hart geer met my souk pot. Sulke geerigheid verkies ek, A hart vol mede deelsamheid, vol meegevoel, Vol sachte liefde en begrip, Een wat verstaan hoe sy broer of sister voel, Een sonder enige eidelheid en groot praterij, A hart met barmhartigheid gevul, Dit is vir my a geerige dis. Ek is a uitstekende kok, Ek weet net wat om saam te voeg en uit te laat, Ek bereif in myself die heerlikste disse voer met die harte van my diensknechte, van my volk, van my kinders en die heel lekkerste van alles is my breid, wie my vrou is. An haar sal ek my verlistig, an haar sal ek myself ooreet, sy is die beste dis ooit. Is jy vir my een heerlijke dis of een pot vol onsmakelijkhede wat net dien om die varke te voer? Meer en is jylle harte syver en voel van die heerlikste ding as jylle my lief het, Maar hierdie wereld draab ek soms haar ongeerigheid aan jylle oor en daarteen moet jylle baie waak, want dit is die gif in jylle pot, die dood wat insluip. Aardse bekommernis is een so doodlike bestanddeel. Dit het die vermoe om jyltemal gesonde mense so siek te maak, dat hulle by die dood omdraaf, selfs sterf, as het nie gau genoeg gestop word nie. Die oomlik dat jy jou self oor enige iets bekommer, sky die lichaam die doodlike stof af wat jou nie daad, nie dadelijk laat sterf nie, maar eers allerhande siektesymptome voortbring. Die lichaam kan later nie meer bijhou met die rieslegte siele kost nie en sterfstarig maar seker aan haar eie gif. Laat my toe om jylle met my heerlik kere te vul, wat nie net geeslik opgeneem word nie, maar ook vleeslik, want nou sku jou lichaam aangename stoffe af, wat vernieving en geneesing voortbring. Ek het gesê, ek sal jylle weer niet maak, Laat my toe om dit vir jylle te doen, dier gesyverde gedagtes en verlangens te bedink. Dan sal jylle verbaas wees wat met jylle sal gebeur op die rechte oomlik. Soveel plesier en genot sal dier jylle aardse lichaam gaan en jylle optel en alle aardse moeite en pijn sal somme net verdwijn, want ek is die meester en oorwinner oor elke slechte ding en ek maak heel waar het seer is, gezond waar al sykte is en ek maak bly waar daar hart seer heers. Ek is jylle roemhuis. Julle trooster. Amen.